שמוצאים מנוחה כשאתה חוזר אל השירים ולוחם בעצב עם כמה חברים בתוך השחור בלב הערפה ועומקו הדומם של הים האפר כשאתה רואה את השקרים מה נשאר בעצם רק כמה חברים כשנתנה שאור היום כבר לא ישוב אתה מבין, תתבוא מה בין, באמת חשוב ויש בך רצון ויש לך סיבה לחשוב כבר על השיר הבא. וכשנתנה שאור היום כבר לא ישוב אתה מבין, תתבוא מה באמת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 Thank <laughs> you a little bit, I'm sorry And the love is the truth We're together, we're sitting on the face We're not coming like a day We're political and we don't have a face And it's the same thing We're together, partner and wife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 The <laughs> people are not coming like a time. The foreign political is not a tongue, and it's not the same. The foreign political is not a tongue, and it's not the same. אז uh, זאת הייתה אשמת הבכורה כאן אצלנו בטוח uh, של קובי אשרת ואנת שנינו ביחד. ועכשיו, ועכשיו, אנחנו בדרך לאייקון, מילה, מילה, מילה טובה לה, לא לצור, לצורך אייקון. העניין הזה, נכון? Mm -hmm. אוקיי, אמצע שנות ה-70, טלוויזיה חד-ערוצית, אין מה לראות, ואז...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 Hey yeah. טוב, אנחנו נשארים עם ראש כרוב, ואנחנו הולכים לשיר שמסיים את הצד הראשון, ]Wow. שנקרא חג לי חג לי. מכוון? מכוון, אז אנחנו נפעיל. אני רוצה רק לספר סיפור קטן. כן. אני באותו תקופה, סטיב וונטר פרח באוויר, ואני הייתי כל כך מושפע ממנו, מוזיקאי וזמר פשוט...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 ש חבמש ק κנ בוס καוע בעי שנלכהשבוע הχל גינ ש חמ חαשβκα μα ובλף המים לית γ χν και שς לח בתור גג רעפים, מאושר ממך אין בעולם. חגלה חגלה, אהה חגלה, דו חיפה בפלביץ חגלה. יש לה כיף, אז מה אכפת לה? חגלה חגלה There were its ngày, the angels were begging, There were the aperture of their intentions They received a sound stop And if there were two hours永遠 And if you were to leave a meeting We would like to visit a cruise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 I <laughs> am <laughs>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 תחת לארץ עם דוח אביב מלכות השמיים ציפורים other years there she Bond I know אני הפרחתי כאן את כל השממה. הארץ הפכתי כך לים של קמה. עכשיו הכוס תה היא משלי השיח, ויחד איתה אזכר בכל שיח, שמן המדבר הוא צמח ועלה, יש קסם מופלא בסיפור התחלה. you know about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 ביתה, עוד הכל למטה רוצה ביחד כמה מהר את שוכחת אני עובר מיד ליד כל כך קשה לבד חדר שגרו בו שניים לא מתאים לאחד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 מה השנה שזה נכתב? תיודו מתישהו בשנות ה-70 המוקדמות. מוקדמות כן, מאוד. כן, כן. שהייתי פג עוד. אמירה, תשלחי שאילתה ליוני, אם הוא זוכר באיזה שנה... לא אה, נעים שיר... להגיד לכם, אבל ב-15 ליולי אני חוגג 80. נכון, נכון. אנחנו נאחל לך מזל טוב ואריכות ימים כבר מעכשיו. זה ו... לא יאומן, אני אומר את המספר הזה ולא מאמין. ו ואתה... אין לך פסטיבלי ילדים, אה? יש פה, יש פה, יש פה, דווקא יש לא. פה שמונה ויש פה זה. בשמונה יש לך את היפו-היפי. נכון. שזכה אה. בפסטיבל. אבל זה שטיין. ידוע, אני אוקיי. לא רוצה אני מחפש שיר של ריקי גל שנקרא ילדה של כרמל. ילדה של כרמל. אני... יוני יבדוק אם יש לו את זה כאן. בינתיים, בינתיים אנחנו נלך לעוד שיר שאתה לא כל כך זוכר ש... אה, זה אני ממש, אין לי מושג. יורם טרלב. כן.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 של מקלת הרבנות הצבאית. יש פה ילד פלא וזה באמת אוכל רע שזה... אז בואו נשמע את השיר. השיר הוא מ-73 של יוני, אז אנחנו נשמע עכשיו את דורון מזר בשיר על שוטר התנועה. היה לה שוט. מגיע. אל תגיד שוט לשוטר.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 לכן אם אמרנו, קשוחים פה ושם, זה לא להגביל את פרותינו. לכן כשאנחנו יוצאים אל הכביש, יוצאים מתחישות...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 זה מוזמן במיוחד כאילו לאיזה אירוע, ואני לא מזוכה לזה. לא אז ההערכה זור... שלי הייתה שזה אה, לרגל השקת המיזם הזה שנקרא משטרת התנועה, לפני כמה עשרות להיות. שנים, לא יותר מדי. אה, בכל אופן, אה, זו הזדמנות אה, לחשוף אה, עוד אה, ממצא ארכיאולוגי באדיבותו של אה, יוני בגן. מה באגן? זה ארכיאולוגי? זה... זה במקרה, אני חפרתי אתמול, אתמול או שלשום, כשהתחלתי כן. לחפש את התקליטים. ואז אתה יודע, אני, זה דווקא היה מקוטלג אצלו, אז רשמתי... הרעי אני... נוראי, תגיד לו שימצא גם את הרעי כן, נוראי. כן, נוראי. אנחנו כן. גם נשמע את זה. Uh, טוב, יוני קיבל מאיתנו בריף, תביא שירים של, של קובי אושרת, והוא עבד קשה כן. בעניין הזה. הוא, הוא, הוא לוקה בחסר מאוד. <laughs> <laughs> <laughs> זה רק חלק, אתה יודע, יש כל כך הרבה, זה לא... <laughs> אנחנו עוברים לגבעת רון. מסתבר, מתברר שקובי הושעת הלחין גם לגבעתרון. כן, קודם כל בת 60. ש, ש... אבל זה אנחנו לא נשמע. נשמע את האדם, איש זקן, איך זה נקרא? אדם צעיר, ב... אדם זקן, דידי מנוסי שכתב דידי גם מנוס... את... בת 60, בת 60. יש? ודאי, <אף> אנחנו, אנחנו כבר משמיעים את הגבעתרון. תכף מגיע.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 חרפנה <מח> לא באי, מתי <מח> הוליד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 וזה הוא שודר, חיים משה שר אותו, וזה שודר לפני סטדיון מלא, ומיקי דמה כמו ילד קטן כשהוא שמע את השיר. וזו הזדמנות לשמוע מפגש שלי עם חיים משה. הדבר האמיתי. כן. לייב. אני יודע ש... זו גם הזדמנות להגיד תודה לניקי ברקוביץ' על כל הימים היפים, הערבים היפים, ערבי חמישי היפים. למה לא שומעים? I had born between then When animals produce, they don't play Even too if you stuk the last screen You know an image to the game and hey, razzies. Much faster, much faster, much faster For so many years in such a distance And from now you can't find out to find out The way of my life, the heart and the heart of you תודה רבה למיקי ברקוביץ' על כל התקופה הנהדרת שלו, ואנחנו ממשיכים. וזה שיר ש... בנ... אגב, בניגוד לשירים אחרים שכמעט ולא שומעים, את זה כן שומעים, וזה שיר יפה יפה, שאתה הלחנת לאצילה דגן לערב שירי משוררים של גלי צה"ל, "הרי נעוריי". משורר שחי בתקופת השואה, דוד פוגל. דוד פוגל. <דוד פוגל> זה הפסטיבל השני.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 קזמור יפה מאוד. מהנה. תוך שלונית מי גשם יחפה בשביל יותר קודם והנה ודאי כבר מה? הרי נעוריי, אתה את כולם כבר שכחתי ואותם מאחר Shlunit mei geishen Yehfecha bishbiriyot kodin Vahimai vodai kvar maa below la nu מעין אל עין בלעדיי. הרי נעוריי, אתה את כולנו כבר שכחתי, ואותך באחת מעיניות, תוך שלושה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 אחד, שתיים, שלוש, ואז יוצא גם... והיה גם פסטיבל של רמשורים לילדים, שקובי נכון. איבד שם. נכון, הפקתי את זה. ואתה איבדת את השיר של עוזי פוקס. כן, בטח, ואני כתבתי גם את ידידי טינטן שם, ו... ו... ועם uh, ג'וזי קארץ. והשיר של... וידידי טינטן זכה, נדמה לי. כן. אבי נכון. תולדנו שם. נכון. אז אנחנו נשמע את רוקנרול uh, עלה לארץ, של uh, חלב ודבש. ו... נו, יש מה להגיד על השיר הזה? אני אשמח לשמוע אותו, כי אני לא זוכר אותו. הנה רוקנרולו לארץ. הנה מגיע. מחוץ לארץ ופה לוקח זמן.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 ואנחנו מסיימים חלב ודבש, מסע ארוך. המסע שלך, קובי, עוד ארוך לפניך. אמן, אמן. רק בריאות, חבר'ה, הכל שטויות. אתה בסך הכל צעיר בין שבעים ותשעה חודשים, כלום. ו... בסי דרכו. כן. ובאמת היה לנו צופה לאוקיי. תודה רבה שהיית כאן, ותודה לכם.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 מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון